Вони з хвилинку розглядали одна одну. Нарешті ліка насупила чоло і пояснила. «Пля-пля!» Вона писала. Ліза із розумінням кивнула і зачинила двері. Денис. Я не міг дочекатися початку занять. Раптом усе здалося дрібним та другорядним. І вступ до інституту, і мрії про славу? Вона так несподівано поїхала. Раніше, ніж передбачалося терміном путівки, майже втекла. Коли я про це довідався, на мене навалилася порожнеча. Таке враження ніби вирізали якийсь важливий орган. Я скидався на метелика з відірваним крилом. Бився, намагаючись злетіти, і тільки кумедно та даремно збивав під собою пил. «Невже так буде завжди?» – звідчаєм, – думав я. Ліс більше не вабив мене. Я став нецікавим для своїх приятелів і намагався триматися від них якнайдалі. Ледве дочекався кінця терміну і першим вранішнім автобусом поїхав до райцентру аби швидше сісти в потяг. Сподівався, що вона зателефонує. Я залишив їй номер телефону, бо вона не дала свого. І ще з тиждень до початку занять тупо просидів у хаті. Ночами я дивився на місяць, такий круглий та рівний, як поверхня дзеркала. Спостерігав, як він піднімається над верхівками дерев і дахами, перетинає небо і повільно розчиняється в сірій пиленій ранку. Скільки таких місяців має прогулятися небосхилом, поки мої сподівання справдяться? А відповіді не було. Шукати її в інституті я боявся. Коли вона увійшла в аудиторію і швидко та байдуже поглянула на мене, я зрозумів, що нічого не буде. А коли сказали, щоб я не брав дурного в голову, вирішив чекати. Чекати скільки треба. Я знав, що це буде нелегко, але інтуїтивно відчував, квапитися не можна. Спочатку мені навіть подобалося культивувати в собі страждання юного Вертера. Зрештою, я був романтичним, Захоплювався блоком і нічого не мав проти, аби в моєму житті з'явилася прекрасна дама. І не міфічний образ, а ось така, реальна і досяжна. На кілька тижнів мені вистачило збудливих спогадів про її досяжність. Я тільки те й робив, що відновлював у пам'яті кожну хвилину тієї ночі і ловив себе на думці, що роблю це як як кіномонтажник, а не як коханець. Мені було важливо відродити плівку, а не відчуття. Ось коли я відтворю її з точністю до секунди і надійно зафіксую в уяві, міркував я, тоді вже віддамся чуттєвому сприйняттю. Мабуть, уже тоді в мені прокинувся той, хто за словами Блока – віднімає запах у квітки. Навіть сердився на себе, коли, відновлюючи черговий уривок зі спогадів, ось блискавка перерізає небо і в її спалаху виникає бронзовий вигін стегна. Вкривався потом і втрачав логіку. Доводилося прокручувати все наново. Я прокидався спустошений, і розбитий. Ліниво снідав і брів до інституту без жодного ентузіазму. «Ну, ти ж так мріяв про навчання. Чого тобі не вистачає?» – не витримала одного разу мати. «Ну, згадай, скількох зусиль тобі коштувало цей вступ?» «До того ж, якщо ти добре вчитимешся, у батька буде більше підстав домовитися про твоє звільнення від армії». Почувши останню репліку, батько незадоволено насупився. Мати перекинулася на нього. «Так, так. І не треба пихкати. У нас єдиний син. Згадай, що трапилося з вірученим хлопчиком».